אז ערב טוב ומבורך לכולם, כמו שאנחנו אמרנו, היום אנחנו לומדים את ה-60 בפרק נון דלד אנחנו מתחילים פרק חדש, לא כל כך תכף תבינו גם למה לא, פרק נ"ד בספר ישעיהו, אנחנו באנו ללמוד את... הספר של ישעיהו הנביא, כמו שעשינו ב-59 השיעורים האחרונים, כדי להתברך באהבה של אלוהים ובמסר שלו אל כל אחד ואחד מאיתנו, ושאנחנו מתפללים תמיד שהמסר של אלוהים בספר הזה, כל כך יפה וכל כך חשוב, שבאמת יהיה לו כוח פעיל בחיים שלנו. שנוכל לבשר אותו לכל מי שמוכן לשמוע, לכל מי שאלוהים יביא לנו. פרק נ"ד, היום אנחנו מתחילים את הפרק החמישים וארבעה, חמישים וארבעה, אבל עדיין אנחנו זוכרים היטב שהכתובים בזמן של ישעיהו לא היו מחולקים לפסוקים ופרקים, לכן גם היום אנחנו נראה שיש קשר הדוק בין מה שלמדנו בשבוע שעבר על המשיח ישוע בישעיהו חמישים ושלוש לפרק חמישים וארבע. הפסוק הראשון בפרק חמישים וארבע מגלה לנו משהו מאוד חשוב שלקורבן שאנחנו למדנו עליו בישוע המשיח אנחנו למדנו שהקורבן שלו של הניצחון בעצם של העבד הסובל של המשיח, יש לו תוצאה. התוצאה היא בעצם של ניצחון. השמחה שאנחנו נגלה היא נחלתם של חסרי האונים וחסרי התקווה. המשיח ישוע, מה שהוא עשה במה שהנביא ישעיהו ניבא עליו שיעשה, המשיח משנה מצבים שלאדם אין שום סיכוי להתגבר עליהם, אנחנו פשוט עומדים חסרי אונים לחלוטין. אחד המצבים האלה שבחיים, פה על פני האדמה, זה דבר ונושא שגורם צער רב להמון אנשים בעולם היום שחיים, וזה קשור לנושא של עקרות, גם של גברים וגם של נשים. אתם שמעתם פעם על המילה עקרה, עקרות? אלה אנשים שאינם יכולים להביא ילדים לעולם. הם פשוט עקרים. ולא יעזור להם כל מאמץ שהם יעשו. הם פשוט אינם יכולים להביא ילדים לעולם. אבל היום המדע הטכנולוגי הכל כך התקדם, שאנשים בכל זאת מנסים לעשות טיפולי פוריות וכל מה שקשור לכך. מדוע אנחנו מדברים על עקרות? אם בפסוק אחד בפרק 54 אנחנו קוראים את הדבר הבא, פסוק ראשון, רני עקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר אדוני. אני כבר רוצה להגיד לכם שאנחנו נתעכב על הפסוק הזה די הרבה היום, ותכף אתם גם תבינו למה. המילים הראשונות בפסוק הזה מתארות וגם מתארות לא סתם, אתם שמתם לב שיש כאן תקבולת עברית. Eh, בכחול ובצהוב כתוב את אותו הדבר: "רני עקרה לו לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה". אוקיי? Okay? זה אותו הדבר בדיוק. הנביא גם פה eh, מדגיש את העובדה שזאת שאמורה להיות עצובה ומדוכאת ומרגישה uh, שהיא uh, עזובה על ידי אלוהים גם, <אח> היא צריכה, לפי מה שהנביא אומר, לפצוח לה בשיר שמחה. אתם יודעים שרננה, רינה, רינה זה שמחה, אבל לא סתם שמחה, <אח> אלא שמחה בשיר, אוקיי? <אח> <Okay? אח> אם מישהו הוא רן, <אח> אז בעצם הוא שר. <אח> <אח> <אח> זה בעצם ביטוי של שמחה. <אח> אז המילים האלה בעצם, <אח> <אח> מתארות בהדגשה מצב שאיננו הגיוני. <אח> אישה עקרה שלא ילדה תשאיר בשמחה. <אח> למה הן אמורות לשמוח כל כך? <אח> אנחנו יודעים גם לפי הדוגמאות שיש לנו בתנ״ך, שעקרות לא הייתה סיבה לשמחה לאף אחת מהמקרים שאנחנו קראנו <אח> בעבר. מי, מי, מי יכולה לתת דוגמה לאישה עקרה שלא הייתה שמחה בכלל? נכון מאוד, היא הייתה, היא באה לבית המקדש והיא הייתה כל כך עצובה והייתה בדיכאון והיא מלמלה תפילה לאלוהים ואלי אפילו חשב שהיא שיקורה, אבל הכאב שלה היה גדול מנשוא. ככה, שמחה זה בעצם היה הדבר האחרון שעבר לה בראש ולכן, לכן כאן בפסוק הראשון בפרק אנחנו בעצם רואים ציווי של הנביא לעקרות פעמיים לעקרות להיות שמחה. ולמה הוא אומר להיות שמחה? אוקיי, אז כתוב כי, המילה כי, נכון אתם רואים פה? כתוב כי. הוא לא סתם אומר להיות שמחה, הוא גם אומר גם למה. למה? כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר אדוני. מה זה אומר? מה זה אומר רבים בני שוממה מבני בעולה? אל תסתכלו על התרגומים שלכם. יותר טוב שתקשיבו למה שאני אגיד לכם, כי בעצם התרגומים לא כל כך מתארים בצורה טובה את מה שאתם תשמעו עכשיו. מה זה אומר בני שוממה ובני בעולה? כאן אנחנו רואים שני סוגים של בנים. הבנים של אחת שהיא שוממה ואחת שהיא בעולה, אוקיי? ויש ביניהם הבדל, ואנחנו רואים שזאת שהיא עקרה צריכה לשמוח מכיוון שיש רבים בני שוממה. אז כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, אני צבעתי לכם את זה, את הפסוק, כדי שתראו את זה. בתחילת הפסוק אלוהים אומר לעקרה שהיא צריכה לשיר ולשמוח כי יהיו רבים יותר מבני שוממה מאשר מבני בעולה. אז כאן אנחנו כבר מבינים שבני שוממה הם בניה של העקרה, מכיוון שהתקבולת היא בין שוממה לעקרה. עכשיו, מה זה בעצם המילה הזאת שוממה? שמעתם פעם את המילה הזאת? אוקיי, שוממה מדובר על אישה שהיא עזובה, אישה שכביכול אלוהים עזב אותה, שאין לה ומהמילה גם שממה. מי שלום, מי ערב טוב. טוב, מה נשמע אנדרי? טוב לראות אותך. אה, דרך אנדרי היקר, אפשר דרך גם להוסיף דרך uh, דרך שם דרך תואר. <laughs> יקר, לא רק לנו, גם אפילו, אם <laughs> ל... אתם תדעו את זה, גם לחברה שהוא עובד בה. אה? אבל uh, נמשיך במה שאמרנו קודם. שוממה בעצם מתאר את המצב של זאתי שאמורה להיות עצובה. אבל הציווי של הנביא אליה להיות שמחה בעקרות שלה, מכיוון שיהיו לה יותר ילדים מאשר זאתי שהיא תהיה, יהיה לה בעל והיא תלד מבעל, אוקיי? אז אה, אנחנו רואים כאן את הסיבה. בני הבעולה ובני השוממה עומדים בניגוד אחד לשני, אוקיי? אנחנו רק בשביל שאנריי ידע על מה אנחנו מדברים אז אנחנו בפרק 54 בספר ישעיהו הנביא ואנחנו דווקא רק בפסוק הראשון שתבין שאתה לא איחרת כל כך הרבה השאלה היא על מי מדובר בפסוק הזה האם מדובר על ישות? אם כן, מי העקרה ומי הבעולה? Okay. אני רק רציתי להביא לכם עוד פסוק אחד מישעיהו שישים ששם אה, מתוארת המילה הזאת חלה, אוקיי? חלה. אתם עלולים לשאול מה, למה אתה בעצם טוען שחלה זה ילדה. אז הבאתי לכם פסוק שמסביר את זה, בישעיהו שישים ושש שמונה, כתוב "משמע זאת מי כאלה, היכל ארץ ביום אחד אם יבלד גוי פעם אחת כי חלה" וגם ילדה ציון את בניה. אז יש לנו כאן את ההסבר בעצם שזה נכון מה שאנחנו אומרים שישעיהו עושה תקבולת עברית ובעצם מדגיש את העובדה שמדובר על עכרה שהיא לא יולדת. בואו נפתח באל הגלטים. שאול השליח מתחיל בסיפור על עכרה מאוד מפורסמת. לא רק עכרה אלא עקרה זקנה, עקרה בת תשעים, <אח> אוקיי, מה סיכוייה לה, להוליד בנים? <אח> אין שום סיכוי בכלל שדבר כזה יקרה, נכון? <אח> שמעתם פעם על אישה בת תשעים שהיא ילדה? <אח> אני שמעתי בזמן האחרון על נשים, אולי בת שישים, <אח> בנות שישים, שילדו, שזה נס גדול, אבל לא בנות תשעים, שזה כבר, החלום להביא ילדים כבר עבר, לה... יש להם כבר נינים. אוקיי? אז להביא ילדים בעוד. הילדים שלהם הם כבר בטח סבא וסבתא. אז שאול השליח כאן ב"אל הגל"טים" פרק 4, 22-23, מתחיל בסיפור של יצחק בנה של שרה וישמעאל בנה של הגר שפחת שרה. בוא נקרא, הלא כתוב שלאברהם היו שני בנים, האחד מן האמה והשני מהאישה החופשיה. מי זאת החופשיה? נכון, היא לא הייתה עבד, היא הייתה חופשיה. הרי האמה בעצם היא עבד ממין נקבה, <coughs> נכון? אז, אז כאן אנחנו רואים שני סוגים של נשים, אחת עבד, אמה, והשנייה חופשיה. פסוק עשרים ושלוש כתוב, אך בן האמה נולד לפי הבשר. ואילו בן החופשייה על פי ההבטחה. כאן אנחנו רואים גם שני סוגים של בנים, נכון? אוקיי, okay, אתם שמים לב? יש כאן בן של עמה ובן של חופשייה. אנחנו למדנו בפסוקים הקודמים שהשוממה, <coughs> בני השוממה הם שייכים למי? לעקרה, נכון? הגר הייתה עקרה? לא. שרה הייתה עקרה. אז אנחנו רואים כאן בעצם ש... בן החופשייה הוא בעצם שייך לבני השוממה, אוקיי? שזה בעצם אותה הקטגוריה. אם אנחנו משווים זאת לפסוק שלנו מישעיהו, אז כמו שאמרנו, יצחק הוא בן השוממה, וישמעאל הוא בן הבעולה, אוקיי? הבעולה שהיא הגר. בואו נמשיך לקרוא. שאול השליח אומר שהדברים האלה, בפסוק עשרים וארבע, אל תשכחו שאנחנו היינו עשרים ושלוש, עכשיו אנחנו עוברים לפסוק עשרים הדברים האלה הם משל לשתי הבריתות. האחת מהר סיני היולדת לעבדות, והיא הגר, אוקיי, סליחה, אפשר לדחוק את זה. רק שנייה, פשוט הטלפון, תגור לו את האחת מהר סיני היולדת לעבדות והיא הגר. הגר, מה מסמלת? מה שכתוב, היא מסמלת את הר סיני שבערב ומקבילה לירושלים של ימינו, כי היא בעבדות עם בניה. מתי שאול השליח כתב את זה? כשירושלים הייתה בעבדות של מי? מי היה אז שליט בירושלים? אתם לא יודעים מי? מי? בזמן ששאול השליח כתב את האיגרת הזאת, הרומאים, הרומאים, נכון, כי אנחנו עכשיו לא קראנו ממגילת ישעיהו, אלא קראנו מאל הגלטים שזה נכתב הרבה יותר מאוחר, וכמובן שזה היה בזמן של הרומאים. אז שאול השליח אומר שהגר מסמלת את הר סיני שבערב, ומקבילה לירושלים של ימינו. כשהוא אומר של ימינו מדובר לימים שהוא חי, כי היא בעבדות עם בניה. אז שאול השליח כאן עושה קשר ישיר בין הגר הבעולה שילדה את ישמעאל לפי הבשר, נכון? לתורה שקיבל עם ישראל בהר סיני. זאת ההשוואה. הגר מסמלת, לפי דברי שאול, את... מה זה נקרא הר סיני? למה את הר סיני? מה קרה בהר סיני? את התורה. קיבלו את התורה, נכון. אז בעצם הגר מסמלת את התורה שעם ישראל קיבל מאלוהים. התורה הזאת, שאול אומר, מקבילה לירושלים של ימינו. ‫כי היא בעבדות <אז> עם בניה. ‫אז, אז אני מאוד... <אז> בהתחלה קשה לי להבין ‫את כל הסימבוליות הזאת ‫ואת כל הקשרים האלה ששאול עושה, ‫אבל בעזרת השם, כשנמשיך בשיעור, <אז> ‫אנחנו נבין לאן הוא חותר, ‫על מה הוא מדבר בעצם. ‫אז, אז כמו שאנחנו קראנו, ‫הדברים האלה הם משל לשתי הבריתות. ‫אז, אז יש לנו כאן בעצם... <אז> שתי בריתות, אחת היא מהר סיני, הגר מסמלת את הר סיני ומקבילה לירושלים של ימינו. אז יש לנו כאן שתי, שני, סליחה, גורלות שונים, בני השוממה ובני הבעולה. אז עד עכשיו אנחנו הבנו שהגר היא האמה, מה זה אמה? היה, של עבד, <עבד> מנקבה, <עבד> שהיא בעצם יולדת לעבדות. זאת אומרת, אם עבד בזמן הקדום היו לו ילדים, אז גם הילדים שלו היו עבדים. זה <מת> לא יכול להיות שהילד שנולד אומר, מה אכפת לי אם אמא שלי עבד, <מת> אז אני, <מת> אני חופשי. <מת> לא, לא, לא, אתה עבד בהתאם לסטטוס של ההורים שלך. <מת> אם הם עבדים, גם אתה עבד. אז כאן אנחנו רואים את הסימבוליות שהגר יולדת לעבדות. <מת> היא מסמלת את התורה שבני ישראל קיבלו מסיני שמקבילה לירושלים של מטה ואלה שסמכו על התורה היו בני האמה ולא בני החופשייה וזה מה ששאול השליח אומר, הוא אומר תקשיבו אם אנחנו סומכים על התורה שתושיע אותנו אנחנו קושרים את הגורל שלנו עם הגר שמולידה לעבדות זאת אומרת, השמירה של התורה איננה מושיעה. אני לא יכול לעשות את זה עכשיו, אבל אם תיקחו את האיגרת אל הגלטים, תראו כמה שאול שם דגש על העובדה שהגויים לא צריכים לשמור את מסורות התורה כדי להיוושע. זאת אומרת, ברגע שהם נושעו על ידי ישוע, הם לא יכולים בעצם להיוושע בלי ישוע. אלא על ידי התורה, אני... אתם מבינים, <coughs> זאת אומרת כדי להיוושע אתה זקוק <coughs> קודם כל <coughs> לישוע המשיח, ואם לא <coughs> אז אתה בעצם בן של אמה <coughs> ולא בן של שוממה, <coughs> אז הם היו בעצם בני האמה ולא בני החופשייה למרות שהם חשבו ככה, <coughs> הם היו זרע אברהם אבל הם היו עדיין עבדים, אתם זוכרים שישוע אמר להם אמר להם אתם עבדים לחטא והם אמרו לו אנחנו לא עבדים אנחנו זרע אברהם <laughs> אבל לזרע אברהם היו שני גורלות נכון כמה <laughs> ילדים היו לאברהם? <laughs> שניים נכון? שני גורלות <laughs> שהם אמרו אנחנו זרע אברהם <laughs> הם לא גם אמרו יחד עם זה זרע אברהם ליצחק <laughs> אלא הם אמרו זרע אברהם <laughs> ולכן הם כל הזמן חשבו שבעצם הם נושעים, דרך אגב זה לא השתנה, גם היום, היהדות איננה טוענת שאנחנו צריכים להיוושע על ידי מישהו שסולח לנו על החטאים שלנו, אלא אנחנו נושעים על ידי קיום המצוות של אלוהים. אם אנחנו מקיימים כמה שיותר מצוות, אז אנחנו יותר צדיקים. ויש לנו בעצם, אפשר להגיד במרכאות, אשראי גדול יותר. אצל אלוהים. <אז> ככל שאדם מצליח לקיים יותר את חוקי התורה, ככה ישועה שלו מובטחת. ואנחנו אומרים, רגע אחד, ישעיהו בעצמו לא מלמד את זה. אנחנו עכשיו רואים שיש שני גורלות, יש כאלה שהם בני שוממה, ויש כאלה שהם בני פעולה. הבני השוממה שייכים לאישה החופשייה. אוקיי? Okay? הבני הבעולה שייכים לזאת שהיא בעצם עבד ממי נקבה היא אמה. אז בני ישראל בזמן של, סליחה, בני יהודה, בזמן של שאול השליח, הם לא ידעו את זה, אבל על ידי קיום התורה הם לא יכלו להיוושע. הם היו זקוקים לישוע המשיח, וככה הם היו קושרים את עצמם לאישה השוממה, לעקרה, והגורל שלהם היה בהתאם. שימו לב אנחנו ממשיכים, פסוק עשרים ושש הגלטים, <אח> אבל לעומת מה שאנחנו קראנו, לעומת המקבילה לירושלים של ימינו, פסוק עשרים ושש, אבל ירושלים של מעלה, מה היא? <אח> הנה אנחנו קוראים, <אח> מה זה? <אח> בת חורין, נכון, בת חורין זה חופשייה, <אח> ירושלים של מעלה, מה זה של מעלה? האחדה? שע. ירושלים החדשה היא בת חורין, היא זאת בעצם שקשורה לזרע של האישה השוממה, לאישה החופשייה, לאישה שהלידה של הזרע שלה היה בצורה ניסית, נכון? אה, כמובן שאנחנו הדגשנו ששרה לא הייתה אמורה ללדת, היא הייתה עקרה. וכאן אנחנו קוראים שירושלים של מעלה בת חורין היא, והיא אם לנו. היא אם לנו, שהרי כתוב, עכשיו אתם שמים לב שזה הפסוק מישעיהו, מי בדיוק הפסוק שאנחנו קוראים. רני הכרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בהולה. לעומת הגר, האמה היולדת לעבדות, ירושלים של מעלה היא בת חורין, ומקבילה לשרה, האישה החופשיה השוממה. עכשיו השאלה היא, מי הם בני השוממה ומדוע הם קשורים לאישה החופשייה? בני השוממה הם בעצם בני ההבטחה. עכשיו, למה ההבטחה? מכיוון שאלוהים הבטיח שבזרעו, בזרעה, ביצחק, יקרא לך זרע, לא בישמעאל ביצחק, ובני השוממה בעצם הזרע שלהם ממשיך דווקא דרך שרה, הרחם של שרה ולא הרחם של הגר. אז בני השוממה שהם קשורים לירושלים של מעלה הם בני ההבטחה. הם בעצם לא נולדו לבשר אלא לרוח. אלו הם בני, בעצם בני אדם שנתברכו בזרעו של אברהם. אני רוצה שאנחנו נבין את זה, שאלה שנתברכו זה לא נולדו מזרעו, אלא התברכו בזרעו, אוקיי? הם קיבלו את העובדה שהם שייכים לזרעו לא על ידי העובדה שהם נולדו לו, אלא על ידי העובדה שהם הובטחו לו, אוקיי? על ידי הבטחה. בהמשך השיעור אנחנו נבין מדוע הם כל כך רבים. אנחנו נתקשר, נקשור את השיעור למילה רבים, בינתיים עוד לא, אבל השאלה היא מדוע הם כל כך רבים? מכיוון שהם לא קשורים לאילן היוחסין של אברהם, אלא להבטחה של אלוהים לו. שימו לב בפסוק שתיים עכשיו אנחנו עוברים לפסוק שתיים ישעיהו חמישים וארבע שתיים עד ארבע אחרי שהנביא אומר בעצם שרבים בני שוממה מבני בעולה בגלל שהם רבים מה היא צריכה לעשות לאוהל שלה השוממה אוקיי <okay>? הרחיבי מקום אוהלך אוקיי? Okay? מכיוון שיש רבים מבני שוממה, הבית שלך צריך להתרחב, אוקיי? Okay? אז גם כאן יש תקבולת, הרחי במקום אוהלך, ויריעות משכונותייך יתו, אל, תחש... אל תחסכי, האריכי מיתריך ועיתונותייך חזקי. הכל כאן קשור לחיזוק והגדלה של הבית. מדוע? מכיוון שיהיו... רבים מבני שוממה כי ימין ושמאל תפרוצי, תשימו לב איזה, איזה הבטחה של אלוהים ימין ושמאל תפרוצי, מה זה המילה הזאת תפרוץ? <coughs> לפרוץ בתנ״ך מבחינת אה, אה, הגדלה דמוגרפית, אוקיי? בני ישראל פרצו ושרצו וגדלו, אוקיי? אה, המילה הזאת לפרוץ מבחינה דמוגרפית היא מגדול, אוקיי? אז כאן כתוב כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך גוי מירש וערים לשמות יושיבו אל תראי כי לא תבושי ואל תחלמי כי לא תחפירי כי בושת עלומייך תשכחי וחרפת אלמנותך לא תזכרי עוד כאן אנחנו רואים בעצם שאלוהים מבטיח לירושלים אוקיי, שהיא אה, קשורה לאישה החופשייה שהיא כבר לא צריכה להיות עצובה היא לא צריכה להתבייש, היא יכולה להמשיך לשיר ולשמוח, אוקיי? חרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. אני רוצה שתשימו לב לשני דברים חשובים. כאן כתוב, זרעך גויים עירש. כאן מדובר על האישה השוממה, נכון? מדובר על האישה השוממה העקרה, שהיא בעצם צריכה לשמוח מכיוון ש... היא חשבה שלא יהיו לה ילדים, לא יהיה לה המשך, <laughs> לא יהיה לה זרע. אבל מה אלוהים מבטיח לה? זרעך יירש גויים. <laughs> זאת אומרת, לא מספיק שיהיו לך ילדים וממך יהיה זרע, אלא בהבטחה של אלוהים יתווספו עלייך גם גויים. <laughs> אוקיי? ועכשיו אנחנו נקשור את זה לפרק שקראנו בשבוע שעבר, פרק ישעיהו. אנחנו אמרנו שהיום פרק 54 זה התוצאה של הניצחון של המשיח בפרק 53, נכון? אמרנו את זה. עכשיו תראו גם למה. בפרק 53, פסוק 12, כתוב לכן, או 12 או 11, זה 11 או 12? נראה לי שזה 12. 12. לכן אחלק לו, למי זה לא? למשיח עצמו. הוא מקבל בעצם, מה הוא מחלק לו? אחלק לו ברבים. ברבים. ואנחנו גם בסוף אנחנו נתמקד על המילה הזאת ברבים ונבין בעצם על מה מדובר. את עצומים יחלק שלל. הפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו הם בעצם התגשמות של נבואת ישעיהו בפרק הקודם. מעשה הקרבה של המשיח יגרום לבסוף להצטרפותם של רבים לעם ישראל ולאלוהי ישראל. האישה החופשייה השוממה ישבה לה לבד עד עכשיו, אבל הנביא ישעיהו מצווה עליה להרחיב את האוהל שלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה. זאתי תוצאה של ניצחון של קורבן המשיח בישעיהו חמישים פסוק חמש כי בועלייך עושייך, אדוני צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. אתם שמים לב? אלוהים אומר לשרה, האישה החופשייה השוממה, מי הבעל שלה? מי הוא אמר? אני, נכון? היא ירושלים של מעלה. בועלייך עושייך. מה אתם אומרים? בועלייך עושייך. מה אתם שומעים פה? זה ש... בעלך וזה שעשה אותך, אוקיי? זה שברא אותך. אנחנו רואים כאן קשר מאוד מאוד חשוב בעובדה שהזרע שהצטרף למשיח הוא זרע על ידי הבטחה של אלוהים, אוקיי? Okay? זאת הייתה הבטחה של אלוהים, הוא קורא לעצמו הבעל שלה. אלוהים הוא זה שמקיים את ההבטחה שלו לאברהם שבזרעו התברכו כמה ממשפחות האדמה כל משפחות האדמה, דרך יצחק שנולד לאישה שוממה, התברכו כל גויי הארץ. ירושלים הארצית לא יכולה להכיל אותם, נכון? ירושלים של הזמן של ישעיהו וגם הזמן של שאול השליח. היא לא יכולה להכיל את כל גויי הארץ, אבל הם לא מיועדים לירושלים הזאת שמולידה לעבדות. אלא הם מיועדים לירושלים החדשה, אוקיי? ירושלים של מעלה, נכון מאוד. פסוק שש, שימו לב איך, איזה שפה. אלוהים עכשיו מביא את ההסבר לבעצם, את ההבטחה שלו ואת ההסבר לאישה. קודם כל, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, כי כאישה עזובה ועצובת רוח קרא איך אדוני. איך שרה הייתה לפני שהביאה את יצחק? בדיוק ככה, עזובה ועצובת רוח קראך אדוני ואשת נעורים כי תימאס למה אשת נעורים? זאת הייתה האישה הראשונה של אברהם הם הכירו בזמן אשת נעוריי, זאת האישה שהתחתנתי עליה כשאני הייתי צעיר אוקיי? אז כאן מדובר על ההקבלה הזאת על שרה אשת נעורים כי תימאס, אמר, אמר אלוהייך אתם זוכרים את הסיפור של הגר עם שרה? רגע בואו ניתן רגע ל... יללות של ה... של המזכירים קור... ב... קורה משהו כרגע, אני לא יודע מה, אבל היו הרבה מאוד יללות של אמבולנסים בזמן שאני הייתי פה, בזמן של השעה-שעתיים אחרונה. שעניים של 14. אז בעצם אם אנחנו עכשיו חוזרים עכשיו. רגע לשיעור, והיללות של האמבולנסים חלפו להם, אנחנו רואים שהגר שנכנסה לחיים, דווקא בעצתה של מי? בעצתה של שרה? שריי אז קראו לה, היא אמרה לאברהם, אין לי ילדים, טוב. מה אני צריכה לעשות? אני אתן לך את השפחה שלי <גיד> ובעצם היא תוליד את הילדים שאני הייתי רוצה שיהיו לי, אוקיי? <גיד> okay? ואברהם עשה את זה, <גיד> הוא שמע בקולה של שרה אבל מה זה גרם לשרה בסופו של דבר? ברגע שהגר נכנסה להיריון <גיד> הרימה את האף שלה ואמרה, מה את שווה? אני יכולה להביא ילדים, אבל מה את? אוקיי? Okay? את לא, לא ממש שווה כל כך הרבה ולכן אלוהים אומר לה היא, בעצם מה שאת היית היית אשת נעורים כי תימאס אמר אלוהיך אבל הוא מבטיח לפסוק שבע ואומר ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך אדונייך <laughs> אתם שמים לב שיש כאן את הניגוד הוא אומר, רגע אחד אני עזבתי אותך, אבל ברחמים גדולים אני אחזיר אותך. בשצף קצף הסתרתי פניי ממך לרגע, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר אדוני, אמר גואלך אדוני. כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח. מה זה מי נוח? מי נוח, המים של נוח. איזה מים היה לנוח? המבול. המבול, <מבול> נכון, נכון, זה המבול. אז מי נוח אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, הוא אומר, כמו שאני נשבעתי שאני לא אביא יותר את המבול, נכון? כן, אני נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך, כאן הוא מדבר <תקש> על ירושלים בחדשה, <תקש> כאן הוא מדבר על האישה החופשייה, <תקש> כאן הוא מדבר על בני השוממה, <תקש> להם הדברים האלה לא יקרו, <תקש> אלוהים לא יכעס עליהם יותר, אף פעם הוא לא י... יוריד מהם את הרחמים שלו. והוא אומר בפסוק עשר כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה וחזדים מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך אדוני מפסוק שש עד פסוק עשר כמה פעמים אלוהים מזכיר את זה שהחסד והרחמים שלו לא יעזבו אותם הדגשה כל כך גדולה יש לנו בארבעה פסוקים שלמים שאלוהים אומר נכון שבעבר אני הייתי אמור לכעוס עליכם ולהפיל עליכם את כל הכעס שלי, אבל אני מבטיח לכם שאתם שקשורים לאישה השוממה, אתם בני השוממה שקשורים לאישה חופשיה, שקשורים לירושלים של מעלה, מה הגורל שלכם? אם אלוהים לא כועס, אז מה נשאר? נשאר החסד שלו והרחמים שלו. מה זה אומר? במילים אחרות חיי עולם. במילים אחרות. זה, זה, אפשר להגיד, השורה התחתונה. <coughs> הישועה שמתגלית לנו בפרק חמישים ושלוש על ידי האבד הסובל, על ידי המשיח, משנה את כללי המשחק לתמיד, אוקיי? Okay? פה מדובר על הרחמים הגדולים של אלוהים לעם שלו. הוא היה זה שיצר את העם. בהבטחה שלו לאברהם, בני השוממה, שהם לא מעט, שהם רבים. אוקיי? רבים בני שוממה, רבים מספור, הם שייכים בעצם לברית חדשה, אוקיי? לא לברית סיני שהיא מרשיעה, אלא לברית שמבוססת על החסד והרחמים של אלוהים במשיח ישוע. פרק 53 בספר ישעיהו, <laughs> אפשר להגיד שהוא פרק שיוצר תפנית בסיפור. Okay? הגורל שהיה מחכה לרבים לפני פרק חמישים ושלוש, אחרי פרק חמישים ושלוש, בפרק חמישים וארבע, אנחנו מגלים שהם הופכים להיות בני שוממה. לא עוד בני הבעולה, בני האמה, שמולידה לעבדות, והם שייכים, היו שייכים לירושלים הארצית, אלא בעובדה שהמשיח מת בשבילהם, ונתן את החיים שלו בשבילהם, הם בהבטחה הפכו להיות חלק מזרעו. ולכן הם בעצם מקבלים את היחס של העם של אלוהים. הם הופכים להיות חלק מבני השוממה. אז הם כבר לא שייכים לברית סיני המרשיעה, אלא לברית המבוססת על החסד והרחמים של אלוהים במשיח ישוע. הברית בהר סיני הגיעה בפרק חמישים ושלוש לסיומה. הברית בהר סיני הגיעה בפרק חמישים ושלוש לסיומה. הכפרה בדם הקורבנות, שזה היה חלק ניכר מהברית הישנה, אינו תקף יותר לאחר פרק חמישים ושלוש. זאת הברית שמסמלת ומקבילה לירושלים של ימינו. אבל הברית החדשה במשיח מצביעה על ירושלים החדשה, שמה יהיו כל אלו שהם יבשעו בקורבן המשיח. פסוק 11, ענייה סוערה לא נוחמה. כאן עכשיו ישעיהו מדבר על העיר עצמה, ירושלים. עניה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. כאן השפה הזאת היא מאוד מאוד יפה, אבל מאוד קשה גם. אתם זוכרים שעשינו את השיעור <coughs> על ירושלים החדשה, שהיסודות שלה עשויים מאבנים יקרות, כאן הנביא חוזר ואומר, הנה אנוכי, אלוהים אומר, מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים. <coughs> אוקיי, ספיר זאת גם אבן מאוד יקרה, <coughs> מאוד יפה. <coughs> ושמתי קטקוד אוקיי, okay, גם זאת אבן, אגב, אדומה, קדקוד, שמשותייך, ושעריך, השערים של העיר, לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ, גם אבני חפץ זה אבנים יקרות לבריאות. וכל בנייך, שימו לב, בתוך העיר היפה הזאת, ירושלים החדשה, כל אלה שהם היו מחוץ למסגרת, מה כתוב שהם? וכל בנייך? לימודי אדוני, מה זה נקרא להיות לימודי אדוני? שהם יודעים את אלוהים, ורב שלום בנייך, אתם שמים לב שמדובר פה על הבנים? כאן בהתחלה אנחנו דיברנו על בני שוממה, רבים יותר בני שוממה מבני בעולה, כאן הוא אומר לבני השוממה, יהיה לכם שלום, רב, אבל לא סתם שלום, אלא שלום רב, שלום רב לבנים של השוממה. הברית הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא נכתבה על ידי ירמיהו הנביא. באיזה פרק? מי יודע? 17. לא. 17. נכון. בפרק שלושים ואחד, הנביא ירמיהו מדבר על זה בדיוק, ואומר, הנה ימים באים נאום אדוני, ו... וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה, איזו ברית? ברית חדשה. לא כברית אשר קר... קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם, להוציאם סליחה, מארץ מצרים, אשר מה הם עשו? המה הפרו את בריתי, אלוהים כאן מדבר, ואנוכי בעלתי בם, נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני, נתתי את תורתי בקרבם. ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. הברית החדשה שאלוהים ייתן, זאתי תהיה ברית שלא רואים אותה בבשר, אלא איפה רואים אותה? בלב. אתם לא, הברית הזאת לא תהיה כתובה על אבן, אלא על מה? על הלב, נכון. ושאול השליח באיגרת אל הגלטים, אם אתם תחקרו את האיגרת הזאת, אתם תגלו בעצם שהגל"טים שקיבלו את המשיח ישוע הגיעה אליהם משלחת של יהודים יהודים שחזרו בתשובה אבל בטעות הם חשבו שצריך שהברית הזאת תהיה נגלית בבשר והם ניסו לשכנע את הגל"טים המסכנים לעשות ברית כי אם אתם לא תעשו ברית אתם לא תיבשרו ושאול השליח מזדעק ואומר מה פתאום אתם שייכים עכשיו לברית החדשה אתם לא צריכים שיראו שאתם יהודים בבשר אלא היהדות שלכם תיקבע על ידי העובדה שאתם מאמינים בישוע המשיח לא יראו עליכם בבשר שאתם יהודים אלא יראו בעובדה של האמונה שלכם את ההוכחה את ההוכחה לעובדה שאתם שייכים לעם של אלוהים. לא בבשר, אלא ברוח. <אנ> אני מעודד אתכם. היום, זה לא איגרת ארוכה, זה עשר דקות קריאה. תקראו את האיגרת <אנ> אל הגלטים, אוקיי? תקראו אותה מההתחלה ועד הסוף. שאול השליח, באף איגרת שלו, <אנ> לא מדבר בצורה כואבת כל כך. <אנ> הוא מדבר בלחץ, הוא מתחיל ואומר להם בהתחלה. האיגרת הזאת שאני כותב לכם נכתבה על ידי אדם שנבחר על ידי אלוהים <עת <עת <עת> עד כדי כך <עת> לא לפי מחשבה של אדם אלא לפי הבחירה של אלוהים <עת> והוא ממשיך ומדבר איתם מדוע? מכיוון שהם יקרים לו והוא לא רוצה שהם eh, יעשו את אותה טעות שעשו הפרושים בירושלים שהם חשבו שהם הבנים של החופשייה אבל בעצם הם היו העבדים של העמה אוקיי? Okay? Okay. הם uh, קיבלו את התורה כמושיעה ולא את המשיח כמושיע. Okay. והתמורה שחלה בחיים okay. של שאול נתנה לו גם את הסמכות okay. וגם את ההבנה okay. מה זה נקרא להאמין בישוע המשיח. Okay. אנחנו איננו נושעים על ידי קיום המצוות והחוקים של אלוהים, okay. מכיוון שאם זה היה ככה, אז המשיח מת לשווא. אם היינו יכולים להיוושע על ידי קיום המצוות והחוקים, אז המשיח מת לחינם. הוא לא היה צריך למות בשביל החטאים שלנו, אם אנחנו יכולים להתגבר עליהם על ידי הקיום של החוקים והמצוות. אז הברית החדשה לא תהיה מבוססת על מה שבני ישראל עשו כאשר שהם יצאו ממצרים. הקשר שלהם עם אלוהים, איך הוא היה? על ידי דם, נכון? אבל איזה דם? דם של קורבנות שחיפר על החטאים שלהם. דם קורבנות של חיות. אבל הברית החדשה איננה מבוססת על כך יותר. הברית החדשה מבוססת על מה שאלוהים עשה בשביל החטאים של העם. מה שאלוהים עשה, לא מה שהעם עשה. העם הביא את הקורבן וחטאיו נסלחו. אלוהים הביא את הקורבן וחטאים של העם נסלחו. לא מה שהעם עשה עם התורה, אלא מה שאלוהים עשה בהבטחה. וזה כל כך כל כך יפה, שאנחנו רואים את זה בצורה כל כך ברורה. מתי? כאשר אנחנו רואים את ההתגשמות שלה בברית החדשה. אנחנו רואים דרך האיגרת של הגל"טים עד כמה חשוב שאנחנו נבין שהמעשים, הקיום, חוקי התורה והמשפטים איננו יכול להושיע אותנו. העם אחרי ישעיהו חמישים ושלוש לא צריך יותר להביא קורבנות לחטאים שלו לאלוהים. אלוהים הביא את הקורבן המושלם שבזכותו כל החטאים לא רק של העם אלא של כל בני השוממה נסלחו ירמיהו אנחנו קוראים מפסוק שלושים וארבע ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור ירמיהו שלושים ואחד מפסוק שלושים וארבע לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את אדוני כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום אדוני כי מה? כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד זה מה שאלוהים אומר שימו לב שבפרק שלנו בישעיהו חמישים וארבע פסוק שלוש עשרה כתוב וכל בנייך למודי אדוני אתם שמים לב מה זה למודי אדוני הם יודעים את אלוהים זה בעצם הברית החדשה מתגלת לנו בצורה מאוד ברורה בישעיהו חמישים וארבע כאן מדובר על כולם ידעו את אדוני מכיוון שהברית הזאת תהיה כתובה איפה? בליבם ברוח ובהבטחה שאלוהים נתן להם. כל אלו שיהיו תחת הברית החדשה ידעו את אדוני. ההקבלה בין ישעיהו חמישים וארבע וירמיהו שלושים ואחד מצביעה על ירושלים החדשה כהתגשמות של הברית החדשה בין אלוהים שלו. ירושלים החדשה היא התגשמות של הברית החדשה בין אלוהים לעם. Okay. ירושלים החדשה זה לא סתם עיר ריקה. אנחנו למדנו את זה בשיעורים הקודמים. ירושלים היא בעצם סמל לעם של אלוהים. והיא ההתגשמות בעצם של הברית החדשה של אלוהים עם העם שלו. ברית סיני איננה יכולה להושיע אלא רק הצביעה על הברית החדשה, לא בדם של קורבנות חיות, אלא בדמו של המשיח בעצמו. אל העברים, שבע, עשרים ושתיים, עשרים ושמונה, אני אקרא את כל זה, זה חשוב. כך גם טובה יותר הברית אשר ישוע נהיה ערב לה. מדובר על הברית החדשה. ורבים, שימו לב, רבים היו לכהנים, כי המוות מנעם מלהמשיך בכהונה. אבל זה מכיו, רבים היו לכהנים כי המוות מנעה מלהמשיך בכהונה. למה כאן הוא אומר רבים היו לכהנים? למה רבים? כי כל הכהנים שלפני זה מתו. כל פעם היו, כהנים, היו צריכים כהנים חדשים, נכון? אז היו כהנים רבים כי המוות לא, לא נמנע מהם. אבל זה מכיוון שהוא נשאר לעולם, יש לו כהונה שאיננה עוברת. אוקיי? זה ישוע המשיח. לכן הוא גם יכול להושיע לנצח את הבאים לאלוהים דרכו. כי חי הוא תמיד כדי להפגיע באדם. אכן כהן גדול כזה יאה לנו. איזה כהן גדול זה? שלא מת. שהוא בעצם קדוש כתוב, תמים, טהור, נבדל מחוטאים ונישא מעל השמיים. אשר אינו צריך יום יום ככהנים הגדולים תחילה להקריב קורבנות על חטאיו ואחרי כן על, חטאי, על חטאי העם כי זאת עשה אחת ולתמיד, מתי? בפרק חמישים ושלוש, נכון? בהקריבו את עצמו. הן התורה מינתה בני אדם חלשים, הכהנים, לתפקיד של כהנים גדולים. אך דבר השבועה שנאמר לאחר התורה העמיד את הבן אשר הושלם לעולם. אנחנו נקפוץ ישר לפרק שמונה באל העברים, פסוקים שש עד שמונה, והנה ישוע השיג כהונה נעלה יותר. באותה מידה שהוא מתווך של ברית מעולה יותר, אשר נוסדה על מה? על הבטחות טובות יותר, אוקיי? <coughs> okay? של הברית החדשה לדעתכם יותר טובות מההבטחות של הברית הישנה? <coughs> לגמרי. <coughs> אנחנו רואים שההבטחות הן הרבה יותר גדולות ויותר טובות. אילו הייתה הברית הראשונה בלי חיסרון, לא היה נדרש מקום לשנייה. הלא בהוכיחו אותם הוא אומר, הנה ימים באים, ועכשיו אנחנו מקבלים את הציטוט של ירמיהו, בהוכיחו אותם הוא אומר, הנה ימים באים, לא נאום אדוני, וחרדתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה. ועד סוף הפרק הוא קורא את כל מה שאלוהים אמר על הברית הזאת. <laughs> המחבר האיגרת אל העברים מתאר את הברית החדשה כברית מעולה יותר. לברית הראשונה היה חיסרון. מה היה חיסרון? אתם תגידו. מה בעצם היה החיסרון הכי גדול? <שמע> <שמע> כן, ומה זה אומר פרקטית? הם מתו. זאת אומרת, לא היה להם שום עתיד עם הברית הזאת. אי אפשר היה להיבשה באמצעותה. בפסוק שמונה מחבר האיגרת עושה קשר ישיר לירמיהו שלושים ואחד, וזאת היא בעצם התקווה של כל אחד מבני ישראל ובני השוממה, אלה שההבטחה של אלוהים ניתנה להם דרך אברהם, דרך הזרע של יצחק. פסוק שלושים וחמש, אנחנו עדיין בירמיהו שלושים ואחד. פסוק שלושים וחמש, כה אמר אדוני, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים והיהמו גליו, אדוני צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני, נאום אדוני, גם זרע ישראל ישבוטו מיות גויים לפני כל הימים. אלוהים אומר, עד שכל החוקים, חוקי הטבע, אם הם יעברו, גם החסד שלי יעבור. בינתיים החוקים של אלוהים, חוקי הטבע שלו עדיין קיימים ולכן הוא אומר, זרע ישראל לא ישבות מלהיות גוי כל זמן שהחוקים האלה יתקיימו. כה אמר אדוני, פסוק 37, אם יימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל אשר, על כל אשר עשו נאום אדוני. בישוע המשיח, כל בני האבטחה, בני השוממה שייכים למי? שייכים לזרע ישראל. לא בשיוך גנטי, אלא בשיוך על פי אבטחה. הברית החדשה נותנת הזדמנות לכל אדם על פני האדמה להיות חלק מזרע ישראל, אמן? כל אדם שרוצה להיות חלק, הוא יכול להצטרף לבני השוממה, להיות חלק מהזרע של יצחק. של זה שלא היה סיכוי שהוא י... י... י... י... יתקיים, ובכל זאת על ידי ההבטחה של אלוהים שבזרעו יתברכו כמה ממשפחות האדמה, כל משפחות האדמה יתברכו. הברית החדשה נותנת הזדמנות כמו שאמרנו לכל אדם על פני האדמה להיות חלק מזרע ישראל. על פי הברית החדשה אלוהים מדגיש שכל מי שהברית הזאת תהיה לחלק מהחיים שלו, אלוהים מדגיש שאף פעם הוא לא ימאס בו אף פעם הוא לא ימאס בו. ואתם זוכרים שאנחנו אמרנו שנחזור למילה רבים? <resident>. אני רציתי שתבינו שבישעיהו חמישים וארבע, אחד, כתוב כי רבים, זה צבוע באדום. המילה הזאת רבים, יש קשר הדוק בשימוש מפרק חמישים ושתיים ועד פרק חמישים וארבע, שימו לב. בפרק חמישים ושתיים, פסוק ארבע עשרה, כתוב, כאשר שממו מזכיר לכם את המילה הזאת? שוממה, שממו, אוקיי? כאשר שממו עליך מה? רבים. כאשר שממו עליך רבים, כן נשחט מאיש מראהו ותוארו מבני אדם. בפסוק 14, בפרק 52, כתוב, כן יזה גויים רבים, אוקיי? אנחנו רואים כאן את המילה הזאת ש... בעצם קשורה לאנשים רבים מאוד שלא היה להם שיוך לעם ישראל. בפרק 53 אנחנו קוראים בפסוק 11, כתוב, מעמל נפשו יראה, יסבע בדעתו, צ... בדעתו יצדיק צדיק עבדי למי? לרבים. לרבים, ועוונותם הוא יסבול. בפרק, בפרק, באותו פרק חמישים ושלוש פסוק אחד עשרה כתוב, שתים עשרה, לו ברבים. אתם שמים לב שבעצם המילה הזאת רבים מדובר על אלה שמצטרפים למשפחה של אלוהים. בניצחון שלו, ניצחון של ישוע המשיח בפרק חמישים ושלוש, כל העולם קיבל את ההזדמנות הזאת להיות חלק מהברית החדשה וזאת התפנית שאנחנו ראינו בפרק חמישים ושלוש פרק חמישים וארבע שלמדנו אותו היום מתאר את התוצאה של קורבן המשיח בני השוממה משויכים לבני ישראל ושייכים לברית החדשה שאלוהים קראת עם העם שלו איזה יופי, הללויה כל כך יפה אנחנו רואים את זה רק מתוך לימוד של פרקים מ-52 עד 54 שלמדנו עד היום. אנחנו רואים את זה בצורה כל כך יפה. אלוהים כורת ברית חדשה עם העם שלו, וכל מי שרוצה להיות חלק מהברית הזאת, יכול להיות. זאתי ברית שאנחנו היום חוגגים, דרך אגב, עוד מעט פסח, ואני רוצה לעודד אתכם לבוא לליל הסדר בירושלים, מאוד רוצה לעודד אתכם. כי בערב הזה אנחנו מזכירים בהגדה האדבנטיסטית הראשונה, מזכירים רק דרך דבר אלוהים את דם שא הפסח. אנחנו מזכירים את הדם הזה שהיה על המשקופים של בני ישראל במצרים. בפסח אחרי ישעיהו חמישים ושלוש אנחנו חוגגים את הברית החדשה שאלוהים כרת עם העם שלו בדם של השא המושלם. הפסח המושלם, ישוע המשיח. אז אני רוצה לעודד אתכם להשתתף, זה גם לא רק יהיה מעניין, אלא גם יהיה טעים. אז זה יהיה מאוד חשוב אם אתם באמת תשתתפו כדי לחזק את הקהילה שלנו בעברית. לכן אני אולי לא מצפה מכל הקהילות בארץ שיבואו אנשים, אבל דווקא מהקהילה שלי, מהקהילה בעברית, זה לא יהיה נראה טוב אם לא יגיעו לליל הסדר בירושלים. מבחינת הסעות ודברים כאלה אנחנו כבר נדבר. Okay. אבל תודה לאלוהים היום על השיעור, okay. עכשיו בדיוק שבע וחצי שנגמר השיעור, okay. ואני מודה לאלוהים שהייתה לנו הזדמנות ללמוד את פרק חמישים ושלוש, חמישים וארבע. אני עוד פעם רוצה לעודד אתכם לשמוע את הדרשה הזאת בעוד פעם אחת לפחות, כדי שתבינו בצורה טובה יותר, זה יהיה גם באתר שלנו, okay. ותוכלו לחזור על זה ולשמוע ולהבין. שאלוהים יברך את כולנו, בואו נתפלל. כמה טוב לבוא לפניך, אבינו שבשמיים. לשעה קלה כאן בערב למדנו כל כך הרבה. אנחנו מודים לך, אבל, דברך. למרות השפה הלא פשוטה, הבט"ל, פתחת לנו את העיניים והראית לנו את הישועה שלך, שאיננה מבוססת על מה שאנחנו עושים, אלא על מה שאתה עשית. לא על הברית הישנה. אלא על הברית החדשה. לא על אה, בני האמה, אלא על בני השוממה. אנחנו מודים לך על ההזדמנות שהיה לנו ללמוד ולהבין את החלק שלנו בעולם הזה. תברך אותנו שהערב הזה ימשיך להיות לתפארת שלך, וכל מה שנעשה באמת יהיה מבורך. תברך אותנו, אבא, שנגיע גם הביתה בשלום, והמשך השבוע שיהיה מבורך מכל הבחינות. אנחנו מודים לך על הכל, ומבקשים את זה בשם של ישוע המשיח. אמן.